Oztira larunbat eta igande honetan Festivala, gotaine irabarnean, musika eta sohkuntzaren jaialdia. Uh, eh? Siberuan, gurekin uh, Michele Txekoparra, Antolatzailea eta titika, rekalta titika ere horzira, barbau amalau, eh? zukidatzi, beraz, uh, pieza edo ikusgarria, uh, berri zemanik uh, izanen baita larunbat aratsuntan, egun eh, ontzuek? Eh? Egin hon bat zier, egin hon Kristofa. Eta bo, Michele, Shiru Festivala lenik zenbat garrena? Eta, beideratzik garrena aurtenko bai? Uita... Beideratzik jaziten bez, bon, da bezala, sirru eh? hel du da. Hala, beideratzik garrena, bez... Ogoita beideratzik, expedientzia aur da, 6xd-rekin. Uh, Sokhtu sinuten eta 6xd-uriak ikitzen duzuenez beti. Numbai ta sirula, rogita de Magiano xiru hasi zen ni xirularri elintzalako eta mm, musikari numbaia tradizional batzu bilduz e, hola ibarretakoak euskal ibarretakoak e, ego taipar mena bai pianetakoa ke bai katalandarak horzien eta xadenik bazen ideki jerran zerbait nahikun hori, eta geu emeki meki emek, hartu ginena zirula edo son bat aitzaki edo estakiru hutsa zela. eta horrin nonbait zen harrimana gure kultura gure ohitura eta gure kultura bai kobisia eta emeki um, emeki emek uztzurten gugu gugu aldati den sallan nonbait laborategi bat uh, milakatatik um, nonbait uh, bai gure euskal kultura eta zer garaikide eta gure euskal tradizioa deitzen den hoio eta zer berri besain sar Mm -hmm. Eta horten goaz, mintzatzeko, zauriak lore, le lori hartu duzue Nunbait, egan eh, aldi batzu, eh, aurkezpenetik hartzeko Euskara baizik ezakiten haiek bainan Frantzia salbatu dute Eusko hal, uh, xo laduetaz, nunbait, uh, mintzo ziste, hor Eta Michele, beraz, eta nahi duzue izpimagatu, aurten zentzu gabekeria, gerlak daukana Izan, uh, Amalauko gerlak, Gernika edo Algeriakoa, beraz, zergatik gai hori Eba, gai hori bon beti aitzaki bat eztakure bat hartzandugu gure guguan uh, haskatzeko eta baskatzeko. Eta, dian, gai hori ximple, uh, zerren dila laugugte barabau hamalauik urgari asuak dugunian. Osa se heri iskan, shiberuan. Eta nun bait hamalauko gerla oraituz edo goguan, Uh, Gerlan hartzokeitikak aipatiko betu bena beti izan du gejarako gutizia sortzeko izan zen matalaaz izan zen Oiiarko en trajeria, eta barba hau izan zen eta nula lau urtebean dago uh, Gerla horrek uh, bere guusia emantzien zienen lau urtez uh, eta gero mente batez ez bai, nahiginen gure gisa markatu eta artistiko artistikokiere bai... Geha, Bat eginen, um, nunbait gorsiarekin, ziren bi aldizimangunien, kondizionek askarretan uh, delako barabau hua, eta nahi guenien berri zartu, eta nula zez gure siluko labora tegi horretan. Mm -hmm. Labora tegi horretan, ehten Frantziak, nunbait, eh? nazio eraikuntza mm. akauzitu zuelak, akotzen ahtian, gerlen bidez, Espainiak ez duen akauzitu behar badan nazio eraikuntza hori, eta bon, gai horri uh, atxikiak existe. Ba si eta sega sauuriak lore, nu mai nu la behötu diene vaiie nu Ahaldien Zauriek oso latz izanik ere lore, eta hor uh, ikusgari horretan, gerla gusietan bezala, Zaurietan badia loreak, eta aurtenko sirun barbao hamalau hoi badate, baina beste gaiz handanabaten bai gai hori lotuik artistiko nula Zauriek lore behurtzen haldean. Uh, zauriak uh, lore, Prezeski, Gaualdi horrekin, uh, abiatuko da aurtenko siru Michel ostirale honetan bai, eta bizpahidu gaitza emastiak, emastiak dia hor gavaldi hor suan nahiz eta, maideerbezatxagarek berlinen bildu bilduzetien grabaketak eta hamalauko gerlade morakuak nahiz eta grabaketak haitan gizon izan eta ez eko da zerren frantzez frantzez eta juzkaldun eta zegenegaldak presuak ziren alemanian, eta alemanek, bai linguistek eta bai etnomusikologoek beren nikirkita jarrikitzentzien grabatus, uh, lekeen lekuiko mintsajiak, uskarak ukazien, eta lekeen lekuiko kantoyak ebay. Eta maiderek lanhoi egindu, akciba lanhoi, eta du kodu berriz, urdinaren Zabaltu zian bezala, entzunaziz en Ushkaldun uh, eta um, Shibirotar kantai bai. Eta goekasien gotainitar uh, jorik iberkantai oso edar bat uh, azki hunki garrida, zelen gotaini nizalenda eta ehun orte behantago, entzunazik kodugu en, uh, haur eta hara haur eta familier ben botza, unbat Ushkaldunen botza. Amaran ere bai, zelen uh, uh, Gernika- Piesa shortucsienne de la Alhambra tourte, Gernika poema, Bernard Mansietana. Ezkaraz eta asko interes berriz hartzen hartzen di poema hoikantatzeko eta eta Ermanaz las hermanas Caroni hoibien ska. Estaka hitaketeengu, tiene boca y sabe hablar. Cuantos que cantan los viejos, nunca se callan. Gote bat uh, biajizpa bitxiak um, britxiak egiten den bezala eta uh, argentindarrak haiek uh, kantatiko di uh, egile e du du beteko musika musika edera. Hori, uh -huh, hori ziralea aratsuntan, gota ineko ilizan uh, Larrun bat edo, nesken egun unta Eipatuko eh? uh, mm. dugu Zerazki uh, istantean edo Emanenitugu itzordu nagusiaak Baina itzordu potiolo bat baitugu titika eh? uh, Barbao amalau Michelek herrandoenaz uh, Dula lau urte eman jadanik Emanen duzu eberriz Lehenik, eh, Barbao amalau titikazuk Nola ontuzinuan uh, ikusgarria eh, Ahal besala hala sala eh nola huntu abbia punti a nipote giten vera da Nik nike nike hamala u eta geo Michelek ek gehitu suo a barbao barbao eta tipi ginelaik ba barbao de kunmbaite xibeutar estartau txatau barbau barbaro basakeia pisti indar indar basati ez duntik dantz zerbait pertsonaie misteoso bat eta egia duk gerla bati untza lotzenahal zela barbau delako hoi. Michele Txekopar eta Txekika rekaldekina ipatzen ari gira, bar, barbau amalau ikusgarria, berri semanen dute biarratxian gotaineko uh, gotainen, bederatzion tatik goiti, sauriak lore, lemapean antolatzen uh, duzue, ortengo shiru festivala, eh? Michele Txekopar eguna biatuko da, igandean bururatzeko eta biarratxeko itzordu poitoloa dugu, beraz barbau amalau Txekika, eta bon, onda hori teraztia behar bada, eh? titulua ipatudaukuzu nundik elduzen uh, izena, baina سيخ البروريكين برس انتو دوسون ايكو جهيه Bo, beti badik eshibe eh, horuntan eh, nuistenka arrola lagunarteko talde bat biltzen duk, disiplina ez berdinak menpeatzen dutianak, izan kantoia, dantza, antzerkia, sonu tratamentia, muzikalai, tresna joiliak, edo e pirotekniako trebetarsuna dienak, hordin nuistenka biltzen gutuk hortako, eta bi mila jamalau aitzin ikusi, jamalaueko gerla Hor günila, eh, ehun urtean urtebetetzia, eta banunbait pentsatu ebai eh, entzunik ukenin gai sabat, verdoan ben, basela sibeutar habo ehortzik ezizeta eta xibeuko ilherrietan hoy uh, non tipaitiken sunian eta bon eta geosutian ebai uh, hor uh, boska garai frantziako politika nebai en suten gintia o en sutenen bezala e eh, diskurtso politikak edo populistak parka eh, ogena ogena peti beti, beti beste noite nadu ko egaskisati arena eh, izan eh, nik da emigrante edo belse edo araba edo homosexual edo transexual edo gudi estena Beti etsai bezala iaikitutzak eh, politikoen diskurtso poli eta e, populistetaik. Eta eta be Mariuski behanitz bagitukeegu eaxtian diskurtso hoi eskasu egiten duginak eta sinhesten dutuginak Gihan büya, Gihanbyan fintrotik iga nazi Eta ordin uh, wala, bi hoika meni bat ustartu ez, eh? lehen gerda horren uh, xaraxki basatia, nune uh, yuskaldun gazter ben hizkuntza netzeko ahalkia sortaz zen deskultura deskulturalizazio bat alde batetik, eta, wala, eta bestere gu du ez dien ere porusatzen diegu ez gu bezala izatia, badakia gu emigrantek berdila integratu, horch dien, ben heruak yukatu nuenbait gu emoldetan txartzeko, bo hoikoro bugu anabinebat hausnartuik fikziozko istoiakipi bat sortu nahi zanean nuen e, ustezko populi bat agertzen den eta haik nuenbait kanpoko geat e, presionez zerbait engatik, lider indartsu bat behar diin eta lider indartsu horrek jaman entik be, Beek, asmatu bide batetat, erren beita gerla Eta horra, spimaratzekua, beh, eh, aholkue mailik, ez tiela beti, eh, ben aholkien pakasalik. Hortaik, hamini baduk. Norazo euskal, simean. eraser anzerki musika danza hiruak ustertzen dira ta soinu eta efektuak suak taldea ere hor baita piroteknia o hola labur misionala historia ezgain ba ba bai ba lau... ba uh, bai hiru labu tres disiplina eta e, michelle ke heltualani ben goeka ipatuko dike junta scène de horizko dantsai hip hop ekspresioa e, hoike uh, michelle ke sagutzen dutin Bait, bait, gulta bat uh, hasi gine la xerun halako ikurra gizomaite egiten uh, jamal eta ozni mana, uh, Toulon altian bizilip balin badia, Tuneziak herruak tie, uh, eta um, bizpala uborstaliz egindia gue, gue shantiagetan parte hartzea, eta badia dohaimat, bon, dantzai hunak diela, mena hau dela badia, HIPOB-Lai uh, horiek, uh, ahosko taksunean, erena hibetan, nun nahi shartzeko uh, tipiña utako shalhi wadie, ba nahi wadie. Eta, kazi hundan, sibetar dantzai ekin ebay, nabait uh, batelik batuik, uh, HIPOB-Manean, bena, sibetar dantzai shatan dantzai, nabaiten aide laike, sumetari batelik pitu badu, eta Eta justu, kultúraldetik eba inazk eta egeraduk ahosko ta xunaz beteik, non bait ber forma eta plasan, agertzen dena hip-hop eta, eta sibioko dantza, non bait dantza herikoia baitia. Mm -hmm, barba, bai, eta horge bai. or, or, hitzeko, eh, <coughs> bon, forma a ztiagutip iltuko bena... Eh, barbau eta eben eh, Sibiuan arahenk egin ikien sorkuntzen eh, abia puntia beti dela guk egiten dakikun hoi, erren ahi beita gue bi uturi edo bizkaresur nausiak pastoal eta mazkada ben ahoik ara bizitatuk ara tinkatuk, ara opilatuk beste gizaz teatuk alde batiala edo bestiala eh, hortaik egin ituke, nolazpait dugun uzantxa uh, hoier uh, ba keat, lehi ho bide edo beste nolazpait uh, ikertzia eta horreke be, mm, be, horizkoa beti beritzeko padak badutiela eh? horren bidez jakatsi nahizan denik ezta keatmena emaitza puhola duk Na, Amalau emesortziko bašakeria eh? berri zenunbait horritarazten Barbaro Amalau duela lagurte eman zinuten eta 2000 emesortzian berri zede Aratxian Michel, musika ikasleen kakofonia formagarriere eh? gau aldi ezta berrela bururatuko? Buru Bai, egia, ja, eta badu, stakit zunbat, meena bat baturte pü badu gila harriman, eta non bait, uh, hoi poatiko uh, eskola bat, CFMI eskola, müzika, erakasle gehiak. Eta aurten zinen dia, halako bi bitalde, eta beti horra dia um, siruat, ikustea beti kasle berriak izan, da, izan ditin francese edo bretuak eta beti maria bai, eta jarritzen baitia eta gaitzen baiti guztiezaren ben kulturakartera mitia da horadia xiluat ikustea ikastea zeren ben kurrikulumean txartzen bait da hau eta ben eskaintze ere bai eta kasu juntana eskaintuko dien Hola, Shiru, gai hal ditilan dako musika, cacofonie formatrice des musiciens endocile CFMI, normal que está hoye centre de formation des musiciens intervenants. Mendaberriz batia tutegu egoera bizi baten xartzeiko. Hala goteinena gaur arratsian edo eta 2 arratsian berziontatik goiti egunas larumbatia nere badazerekin Michelle La Roville seco Bai bai e, eta ipatzenien um, bon amaika kaiza merkatia mugika ta dantzaja gerlai gure gaia haia hai lotuig beti el gusto firma yakuchiko de mauleko zinea gelan maule baita sinemaan alkartia partaide partai guekin film harri harria dos zenen um, Zer Kubako Buenavista Buenab Social Club ezagutzen dienek. ikusiko mm -hmm. die badela zer ikusi zeren neska gazte batek eh, edien baitute eh, shunigile sumait Algeriian eta aurhartu da orkestra baten ki gusiak Algeriako gerla aitzin eta hortan jiduak eta eh, oinbeltzak edo pienuar eta etam, mm -hmm unceak muntsulemaneke char uh, chartsientziela eta bistan da musika eder egiten ziela eta gerlak dena zapartasi tortu amidseta imaginatzen haldu 140 urtean bidez eta 50 urte beantago neska horrek ebe, formatzen di proposatzen die formatzia eta hautano gehi urtetaik taik bizi dienak biltzen dia eta biltzen mena musika zaitzea eta Eta hori alakumenduko bila bat egiten die zigarriko e, e, be lore bat zauri baten gainean beste bat. Eta hori Au da ordinor, larun bat ahatxalean bai. Maulena. Ma hori. hiri bagnen ere. Gero Kolobika Jauregi Gipuzkoagaren obra, begiaren estrenaldia. Bai hori horreke badu kasik bihukte, nunbait Gaisa Sumait, improbizatzen bat egu Sumait oso haitzin ikusten edo antipsi bat zentu gue, eta koldo badu urti jebeno gehiago bat eta zinez untsa kokatzen da aurtenko haien, zeren pareta eraikitzen haigia, e, jabraneko uitur zabala daitzenden eskultura parke batetan, oso leku edarian, yu haitz eta koldo bika probuzatetik pareta negitia, nunbait Meksikan edo Palestina edo irri eta turkien artean ikitzen dian paret absurdo ien egiteko guria artez date eta behar araizestugu izagetuko jolako paretik gure artean mena nunbait hor kokatzeko eta hor egoiteko obra, obra da eta koldobika sauriki hau us-uska iparalian dugi dakizien bezala eta antena juntanea, zabalte den bezala zeren baiunan apirelan sortziane Obra bat estrenatiko eitibake egilera unhuetan. La burki, Michel Bukatzeko, api laren gotainen. Azta kit izanen ote den, baina hasteko la burbiltzeko egitaragoa. Ba bai bai martxuaren hobeta mahila horren eh? ah, ta gutanikogenan ah, hala egin, markatu de gehia e pilota partida bombesta herrikoia demorak izten uh, bakitu bideren bestan badu plan berdi helaena dan sari pilota partida misela rotsa miseletsagax ber txulania ke shan alcatet ramonxu kristi eta, eta geu beste antzerkitxo e, bai berdi altian baskari herrikoia eta geu bigaiza e, plaza gaineko soinuak kantali bat euskal kantari musikarian danna batekin beda segar Mateo Mendi Zabalzasaztan den Joari Beltran eta euskagiiko placetan emaiten dugun emanalia, eta Gipuzkoar lau gazte Oteizari baita, Oteizaren haran e egin die esokkuntza batla ispiditu jotan Danza garakide, eta musika, eta kanto e nahasiz, eta huyere bai, bain, nubait gure, sidu labora tegin, edu saikun basela, leki gaste hoien ikuspegia, artista zahar batetaz. Ogoi eta bederak, zikagen, Shiru egun biageta etzi, behemileskak, e, Michele Lechikupak eta txikikak hori... Txikak dion bezala Ay. eta txik, eta txak hoikora batakitzat, eta txik, eta txak mila senda koritu ditiat. Parboa <laughs> huen nahogosua. <laughs> Zauriak lore, gerla, gerla. Shiru bimila ta hamazortzikua horazaikik. Gotan eia barren. Martxuaren hogeita jamarien ostialiaikin las hermanaz Garroni argentinarrak, hamaren halabak, sibeotarrak, jamalauko gerlako grabaketak. Martxuan hoitahamekan, neskenegunaikin El Gusto Alxeriako gerlan Isilaz Iso Nugiletzaz, filma. Eskultura goldobika jauregi gipuzkoarekin eta barbau jamalau ikusgarria. Apilan lehenian, besta eguna pilotaan zerkia, bazkaia, dansa, kantue eta bertsu, arotze bedatxagar, beltran, mendiz zabal, oteizaren haria ikusgarria, siru berria, fortsedugu gotanea jabarnen, martsuaren, hogeita hamar, hogeita hameka eta hogeita hamabian.